Ернест Юнгер на Мармурових скелях Читає Андрій Химерний Один І хто з вас не знає пекучої туги, що огортає нас на згадку про щасливу пору свого життя? Бо та пора минула і ніколи не вернеться нас розлученої з нею, і навіть найбільша відстань не розлучає так немилосердно. А картини щастя у відблиску минувщини постають іще привабливішими. Ми згадуємо їх, мов тіло забраної смертю коханої, яке спочиває глибоко в землі, і викликає в нас моторошне почуття, ніби відбиток нищення, сповнений. Якоїсь вищої духовної краси. І ми, спрагла, линучи думками до тієї минулої пори, знову знову обстежуємо кожну дрібну подію в ній, кожну її рисочку. Тоді нам починає здаватися, що ми свою міру життя і любові не виповнили повінця, та, хоч би як ми жалкували, що так сталося про годі надолужити, надалужити. якби це почуття було нам наукою кожної щасливої миті. А ще солодшим стає спогад про наші роки, міряній за місячним, за сонячним календарем, коли вони скінчилися раптовим жахом. Аж тоді ми починаємо розуміти, Яке нам випало щастя. Ми могли жити своєю малою громадою, під мижним дахом, мали з ким цікаво поговорити, ласкаво привітатися вранці і попрощатися ввечері. О, ми завжди надто пізно усвідомлюємо, що той є ріг достатку, щедро відкритий для нас». Так я згадую і про ту погру, коли жили ми біля Великої Маріни, Щойно спогад висвітлює її чари. Бо тоді на тривоги і нещастя Гуртали наші дні мороком, Особливо стереглися ми старшого лісничого. Тому і побут наш, і вбрання були досить ескетичні, Хоч нас не зв'язувала жодна обітниця. Проте двічі на рік ми дозволяли собі порозкошувати раз навесні і раз восени. Восени ми гуляли, як мудрі люди, і віддавали шану чудовим винам із винограду, що родив на південних узгір'ях Великої Маріни. Коли з садків, де вже червоніло листя і лози звисали темні грона, починало долинати жартівливе перегукування виноградарів. З містечок і сіл порипування давил, і подвір'я огортав бродильний дух свіжих вичавок. Ми спускалися донизу, заходили до господарів заїздів, до бондарів та виноградарів, і пили з ними вино із чареватих кухлів. Там нам завжди траплялося товариство, бо країна була заможна і гарна, тому її мешканці мали вдосталь безтурботного дозвілля, а жарт і гарний гумор цінували як найбільший скарб. Так ми сиділи щовечора з веселою вечерею. Протягом тих тижнів перегдягнені сторожі виноградників від світанку до смерку обходили садки з тріскачками та рушницями, полохаючи пожедливе птаство. Пізно ввечері вони поверталися додому із низками перепелиць, зузолястих дроздів та друзів смоквоїдів на шиях, і невдовзі їхня здобич, викладена на виноградне листя, у великих мисках з'являлася на столі. Любили ми також заїдати молоде вино з смаженими каштанами і горіхами нового врожаю, а найбільше – чудовими грибами – які там шукають у лісах із собаками, білими трюфелями, а також тендітною, листочною, кучерявою та червоними королівськими грибами. Поки вино ще було солодке, медового кольору, ми сиділи за столом, як приятелі, мирно розмовляючи, а не рази поклавши руку на плече сусідові. Та коли вино починало грати і відстоюватись, у нас прокидалися могутні життєві сили. Тоді відбувалися блискучі двобої, в яких вирішальну роль відігравала зброя сміху і до яких ставали супротивники, що відзначалося вмінням легко і вільно орудувати думкою, вмінням, які набувають тільки задовге, не переобтяжене працею і турботами життя. Та ще дужче, ніж ті години, проведені в чудовому настрої серед веселого дотепного товариства, нам подобалося повернення додому тихими садками і полями, коли на барвисте листя вже випадала ранкова роса. Ми виходили на підпитку з міської брами, над якою стримів на вежі півень, праворуч від нас мерехтіло морське озбережжя, ліворуч височили залиті місячним світлом мармурові скелі, а перед ними Простягалося вкриті виноградниками пагорбом, узбіччями яких бігла стежка. І з таким поверненням додому в нас пов'язані спогади про ту мить, коли ми, дивуючись, оттямлювалися в голові, раптом яснішало, і нам ставало водночас і боязко, і весело, ніби ми виринали з життєвих глибин на поверхню, Наче хтось, постукавши, будив нас зі сну, і тоді пітьму нашого сп'яніння осяяв якийсь образ, чи то Беренячий ріг, що його настромивши на довгу жирдину, вкопав на своєму городі якийсь селянин, чи жовтоокий пугач, який сидів на грі... гребні клуні, чи метеор. Що потріскуючи перетинав небо. Але ми завжди спинялися, мов закам'янілі, І в нас кров холола в жилах від рептового ляку. Тоді нам здавалося, що нас наділено здатністю По-новому споглядати ту країну, Ніби наші очі могли прозирати крізь речі І бачити золото і кристали в мерехтливих жилах Глибоко під застиглою землею. І тоді, бувало, перед нами з'являлися сірі примарні споконвічні духи цього краю, що жили тут задовго до того, як задзвонили дзвони монастирської церкви і проклав борозну плуг. Вони нерішуче наближалися до нас, і їхні грубі, ніби витисані з дерева, обличчя мали дивний вираз – Загадкове поєднання веселого і страшного, злякані і водночас зворушені, ми чітко бачили їх у виноградниках. І часом нам здавалося, що їм кортить озватися до нас, та невдовзі вони зникали, як і мала. Ми мовчки долали короткий шлях до свого скиту. Засвітивши в бібліотеці лампу, ми перезиралися. Я бачив, яким гарним шляхетним світлом було осяєне лице брата Отто. Те дзеркало переконувало мене, що зустріч у винограднику не була марною. Не перемовившись жодним словом, ми тисли один одному руку, і я йшов на гору, до Гербаріуму. Вранці ми теж ніколи вже не говорили про таке. У гербаріумі я довго сидів біля відчиненого вікна, і на душі в мене було легко і весело, і я серцем відчував, як веретено перейде золотими нитками матерію життя. А потім над Альтапланою сходило сонце і заливало яскравим світлом околиці аж до кордонів Бургундії. Дикі скелі, та людовики скрилися білим і червоним, а високий берег мерехтливо вмальовувався в зеленому плесі Маріни. На гострому гребені будинку починала свій день горахвістка, годуючи вже других за цей рік пташенят, що, домагаючись їжі, пищали, наче хтось гострив ножика. Зачирето, що поясами порізував затоку, здіймалося низки качок а в садках зяблики і щіглики додзьобували останній виноград. І тоді я чув, як відчинялися двері бібліотеки, і брат Отто виходив у садок поглянути на лілеї. Два. А навесні ми прилучались до карнавалу, як у звичайно в тій країні. Ми вгорталися в строкате блазенське вбрання – все в латках, що рібіли, як пташини пір'я, і надягали цупкі маски з дзьобами. А тоді, махаючи руками, наче крильми, блазенською ходою простували до містечка, де на Старому Майдані було поставлене високе карнавальне дерево. Там, при світлі смолоскипів, відбувався похід масок. Чоловіки вдягнені в розкішне вбрання минулих сторіч. Вони зачіпали нас жартівливими словами, вимовляючи їх тонкими зміненими голосами старих дзигарів з мелодією, а ми відповідали різким пташиним криком. На Майдані нас уже кликали з шинків та винарень марші пернатих. Тоненькі жалючі флейти щігликів, свистючі цитри сичів, Ривучі контрабаси готурів і врискливі ручні органи, на яких пригравав до своїх сороміцьких віршів цех одудів. А ми з отто приєднувалися до чорних дятлів, у яких марші вистукували ополонниками на дерев'яних шапликах, давали блазинські поради і чинили блазинський суд. Тут доводилося пити воно обережно бо ми мусили смоктати його скелеха соломинкою крізь ніздою дзьоба. Коли в голові починало туманіти, ми провітрювалися, гуляючи садками, ярами вздовжувало навколо містечка та бавлячись на танцювальному майданчику. Або в вельтанці якогось господаря скидали маску і в товаристві випадкової любки споживали зі сковорідок слимаки по Боргунському. Тими ночами всюди до самого світанку лунав пронизливий пташиний клич о темних провулках і біля великої маріни, в каштанових гаях і виноградниках, в оздоблених лемпіонами, гондолах та темному плесі моря і навіть між високими кіпар'їсами на цвинтарях. І всюди у відповідь йому, наче луна, вихоплювався зляканий зойк тих, що втікали, Жінки в цій країні гарні і сповнені щедрої снаги, яку старий Буркотун називав дарувальною чеснотою. Признаюся, нас мало не до сліз доводить згадка не про лихо цієї країни, а про їх веселощі та квітучий добробут. У мене й досі стоїть у вухах та грага усів. Та надто приглушений зойк, яким зустріла мене на валу Лауретта. Хоч її тіло приховував кріноліну з золотими торочками, а обличчя перламутрова маска, я з того, як вона йдучи, крутила стегнами, відразу впізнав її у темні алеї і сховався за деревом. Тоді злякав її дитячим сміхом. І, вимахуючи широкими чорними рукавами, погнався за нею. Вгорі, де стоїть римський камінь, я спіймав її, з насиленою тримтячу, і стиснув в обіймах, схиливши над її обличчям яскраво-червону маску. Я відчув, як вона, відпочиваючи у моїх обіймах, ніби снила, скована чарівною силою, і мені стало шкода її. Усміхаючись, я відсунув пташину маску на чоловок. Тоді вона і собі всміхнулася і тихо затулила мені рота рукою. Так тихо, що я чув уже тільки свій подих, який проходив скрізь її пальці. Три. Взагалі ж ми день у день Жили в своєму скиті дуже усемітнено. Він був розташований край мармурових скель посередині одного кам'яного острівця, які подекуди витикаються з землі в тій країні виноградної лози. Город наш тулився у вузьких кам'яних западинах, де набиралося за довгі роки грунту, і був захищений по краях тих западин кам'яною огорожею, попід якою росло дике зілля. Таке, як бояла на родючих ґрунтах виноградників. На провесні тут цвіли мовкитиці голубих перлин мускатні гіацинти, а восені нам тішило око плоди фізаліса, що яскріли ніби червоні лампіони. А в усі пори року в будинок і город оточували сріблясто-зелені кущі рути, від яких, коли сонце підбивалося вгору, котилося хвилі п'янкого запаху. У півдні, коли сонце наповнювало вогнем виноградні грона, у скиті стояла прохолода, бо там не тільки підлога була викладена зазвичайом південних країн кам'яною мозаїкою, а й чимало приміщень заглиблювалося у скелі. Але я у тій порі любив також лежати на терасі і в напівсні слухати спів цикад, на брязкіт скелець. А потім на город налітали метелики і обсядали зібрані в парасольки квітки дикої моркви, а на каміння вилазили вигріватись на сонці перлисти ящерки. І нарешті, коли білий пісок на зміїній стежці розпікався до гарячого, на неї повільно виповзали списоголовці і невдовзі покривали її всю, наче низка єгерогліфів. Ми не боялися цих тварин, яких багато жило в шпаринах і розколинах скиту. Нас навіть тішило в день їхнє забарвлення, а вночі тоненькі дзвінки свист, яким вони супроводжували свою любовну гру. Ми, часто, ледь підібгавши вбрання, переступали через них, а, як мали гостя, що боявся гадюк, відсовували їх ногами зі стежки. Але завжди зміїною стежкою йшли зі своїми гістьми руч обруч, і не розпомічали, що почуття волі і як робатичної впевненості, яке нас охоплювано на тому шляху, наче передавалося і їм. Мабуть, було багато причин, через які ті тварини стали такими свійськими, але без лампузи нашої старої куховарки. Ми наврядчі би пізнали їхню поведінку. Лампуза, поки було літо, щовечора ставила їм перед кухнею, притуленою до скелі срібний казанець молока, а потім скликала їх якимось незрозумілим вигуком і враз в останньому промені сонця скрізь у городі спалахував золотом, звиваючись гадівки, на чорній землі грядок з лілеями. На сріблясто зеленому килимі із рути і вище на скелях у кущах ліщини та бузини. І тоді вони влягалися навколо казанця, утворюючи собою образ полом'яного вінка з омахами на всі боки і споживали дарунок. Коли Еріо був зовсім малий, лампуза, годуючи так змій, тримала його на руках. І він тоненьким голоском повторював її поклик. Та, як же я здивувався, побачивши одного вечора, як хлопчик, що ледве-ледве навчився ходити, сам витяг на двір казанця. Там він постукав по його вінцях ложкою з грошевого дерева. і з розколен мармурових скель, полумгініючи на сонці, почали виповзати червоні змії. І я, наче в сні, почув, як малий Еріо сміявся, стоячи серед них на втоптаному глиняному подвір'ї біля кухні. Змії, граючись навколо хлопця, задирали до нього важкі трикутні голови і швидко похитували ними, наче маятниками. Я стояв у альтанці... І не зважувався покликати свого Еріо, як не зважується покликати сновиду, що в вісні йде стрімким гребенем будинку. Та враз я побачив перед порогом кухні стару лампузу, що стояла, склавши руки на грудях, і всміхалася. Та картина сповнила мене чудовим почуттям безпеки перед величезною загрозою. Відтоді Еріо став для нас ніби дзвіночком, що кличе на вечерю. Почувши дзенькіт казанця, ми відкладали працю, щоб помилуватися хлопцем, як він годуватиме змій. Брат Отто поспішав до надвіжної альтанки зі своєї бібліотеки, а я з гербаріуму. Лампуза також відходила від печі і спостерігала за малим з гордим ніжним виразом на обличчі. Особливо ми тішилися, бачачи, як завзято Еріо домагався, щоб між тваринами був лад. Скоро він кожній змії дав назву, і вбраний у синій обшитий золотом костюмчик порядкував серед них, ревно дбаючи також, щоб усім дісталося молока і звільняючи місце біля казанця для тих, що запізнилися. Він тоді стукав дерев'яною ложкою по голові тут ту змію, що довго пила молоко, а як вона не квапилася відповзати від казанця, хапав її за тулуб голови і ще сили відтягав звідти. Ні, хоч якби він їх шарпав, змії завжди були лагідні для... до нього і слухняні, навіть як линяли і ставали дуже вразливі. Під ту пору пастухи ніколи не пускали худоби на луки біля мармурових скель, бо якби змія націлилась і вжалила, хай би й найдущого богая, він упав би неживий, адже сила їхнього жала була не менша, ніж сила блискавки. Особливо любив Еріо найбільшу і найкращу змію – Яку ми з отто звали графиною, і яка, коли вірити господарям навколишніх виноградників, віддавна жила в цих ущелинах, тіло списого металево-червоного кольору, і часто в нього в його малюнок вкраплена луска з ясним мідяним блиском, а проте в цієї графині воно мало чітко виражену бездоганну чисту барву. Що біля голови, як у коштовних каменях, переходила в зелену і одночасно ставала ще яскравішою. Гнівуючись, вона роздимала шию, як щіт, що під час нападу яскрів, мов золоте дзеркало. Видно, решта змії виявляла їй свою пошану, бо жодна не торкалася до казенця, поки не напивалася молока золота змія. Потім ми бачили, як Еріо грався з нею, і вона торкалася гострою головою об його костюмчик, як, буває, торкаються коти. Після цієї годівлі лампуза подавала нам вечерю два келихи слабенького вина і дві скипки житнього посоленого хліба. Чотири з тераси, крізь засклені двері, був вхід до бібліотеки, а в гарні ранкові години ці двері були відчинені настіж, тож брат отто сидів за своїм великим столом, наче у кутку городу. Я завжди радо заходив до тієї кімнати. На столі в ній миготіли тіні зеленого листя, а її тишу порушувала тільки пищання пташенят та недалеке годіння бджіл. Біля вікна на підставці стояла велика креслярська дошка, або під стінами здіймалася аж до стелі полиці з книжками. Спідня полиця була найвища, призначена для фоліантів, для великого хортус сплантару мунді та книжок із розпробованими від руки малюнками, яких тепер уже не друкують. Над ними стояли стележі, які можна було ще й розсунути, щоб вони поширшали. На них лежали чернетки і пожовклі аркуши гербаю. А ще на тих темних дошках знайшли своє місце колекція каменів із відбитками рослин, які ми видобували у вопня в них і вугляних кар'єрах. А між ними всілякі кристали, що їх виставляють як оздобу або зважують у руці, обмірковуючи свої слова під час важливих розмов. А ще вище стояли маленькі, тому не дуже велика збірка ботанічних праць, у якій, проте, було все, що коли-небудь з'являлося про лялеї. Ця частина бібліотеки розгалужувалася ще в три загальних напрямки – у твори, що трактують образ, колір і запах. Бібліотека продовжувалася ще й у маленькому передпокої, а далі на сходах, що вели на гору, аж до Гербаріума. Тут стояли твори отців церкві, філософів та класиків давніх і нових часів, а насамперед збірки різноманітних словників та енциклопедій. Вечорами ми з отто сходилися в передпокої, де підтримували в каменку невеличкий вогонь, підкидаючи в нього суху виноградну лозу. І якщо вдень праця йшла добре, розмова наша точилася млявіше, ми розважалися тим, що йшли протоптаними стежками, складали шану датами, авторитетам, жартували з одвійків науки та бавилися вживаними чи майже абсурдними цитатами. У цій грі нам неби як ставав у пригоді легіон німих, зашнурованих у шкіру або в пергамент рабів. Здебільшого я рано підіймався до Гербаріуму і працював там аж за північ. Коли ми вселилися сюди, то вистелили підлогу добрими дошками і поставили на ній довгий ряд шаф. У їхніх шохлядах нагромадилися тисячі пучків засушеного листя. Ми самі збирали тільки маленьку частину їх, а решту рука, що давно вже зотліла. Часом, шукаючи якусь рослину, я навіть натрапляв на родилу від часу аркошек із сигнатурою, яку написав ще Великий ліней. У ті нічні ранкові години я складав і розмножував на багатьох аркушах показчики. Спершу – великий каталог колекції, а тоді – малу флору, яку ми дбайливо заводили всі знахідки з терену Маріни. Наступного дня Отто переглядав аркуші, звіряючи їх із книжками, і до багатьох із них ще й робив рисунки – та й розфарбовував їх. Так розростався твір, який ще у стадії свого виникнення давав нам велику втіху. Коли ми задоволені нашим чуттям досить найскромніших дарунків цього світу, я віддавна захоплювався рослинним царством і під час багаторічних мандрівок обстежував його дива. І мені добре знайомі хвилини, коли серце завмирає в грудях від перечуття розгадки таємниці, яку ховає в собі кожна насінуїна. Та все-таки, пишну росту, ніколи не була мені так близька, як на цій землі, просякнутій запахом давно зів'ялої зелені. Перше, ніж лягти спати, я любив ще трохи, Походити по своєму везенькому коридорі, мені часто здавалося в ті години, що рослини тоді яскравіші і кращі, ніж будь-коли. А ще я відчував здалеку ніжний запах усіяних білим світом тернових долин, яким мене п'янило наприкінці зими, на початку весни, арабія Дезерта, і пахощі ванілі що відсвіжують мандрівника у спекоті евкаліптових лісів, які навіть не дають тіні. А потім у пам'яті зринали, наче малюнки на сторінках старої книжки, картини далеких країн у ту пору року, коли буяння рослин переступає свої звичайні межі. Гарячі болота, де цвіте Вікторія Регія. І острівні гаї, що мліють у півдні на чи на білястих хідлях далеко від порослого пальмами берега, а проте в мене не було такого страху, який завжди охоплює людину, коли вона протистоїть буйному рослинному світові, немов тисячорукому ідолові, який заманює її тими руками. Я відчував, як разом. Зі знаннями ми набиралися снаги, щоб не улягти могутнім життєвим силам, а приборкати їх, як приборкують і загнуздують джеребця. Часто вже світало, коли я лягав на вузьке похідне ліжко, поставлене в гербаріумі. 5. Лампузена кухня заглиблювалася в мармурову скелю, Такі печери були давнину притулком для пастухів, а пізніше їх, як житло циклопів, почали перетворювати на господарські приміщення. І вже з самого ранку стару було видно біля печі, де вона варила юшку на сніданок Ерію. До кухні прилягали ще глибші печери, в яких пахло молоком, овочами та наливками. Я рідко бував у тій частині скиту. Лампузена присутність викликала у мене прикре почуття, і я не хотів наражатися на нього. Зате Еріо знав тут кожен куточок. Не раз я бачив біля старої кухні брата Ото, І я, мабуть, йому завдячую тим щастям, яке приніс у моє життя Еріо, плід кохання Сильвії, Лампузиною дочки. Ми тоді служили у пурпуровій кінноті і брали участь у поході на захист вільних народів Альтаплани. Того разу невдалому. Часто їдучи в гори, ми бачили лампузу, що стояла біля своєї хатини, а біля неї струнку сільвію в червоній хустці та червоній сукні. Ото їхав поряд зі мною. Коли я підняв із пороху фіалку, яку Сільвія вийняла зі своїх кіз і кинула на дорогу, і коли ми поминули їх, він застеріг мене від тих відьом, старої та молодої, застеріг глузливо, хоча в голосі його бриніла стурбованість. Ще дужче, ніж його глузи, роздратував в мене лампузон сміх, з яким вона оглядала мене, я прийняв його як сміх без соромної звідниці. Проте невдовзі почав навідуватися до її хатини. Повернувшись після звільнення зі служби до Маріни і оселившись у нашому скеті, ми довідалися про народження дитини і про те, що Сільвія покинула її і десь помандрувала з чужим народом. Звістку я сприйняв як невчасно, насамперед тому, що надійшла вона саме тоді, коли в мене після злих днів походу заповідалася тиха праця. Тож я оповажнив Отто знайти лампузу, щоб поговорити з нею і надати їй ту допомогу, яку він вважає задоречну. Та як же я здивувався, коли довідався, що він, недовго думаючи, Забрав дитину разом зі старою до нашої господи, Ха, проте дуже швидко виявилося, що так було краще для всіх нас. І так само як доречність якогось вчинку визначається зокрема в тому, що ним ще й завершується етап, так і Сільвіїне кохання постало переді мною в новому світлі. Я побачив що ставився до неї та до її матері упереджено, і що я також надто легковажив її, бо я легко знайшов, як легковажить шляхетний камінь, що ви близькою на дорозі, вважаючи його за скельце. А втім, усе цінне дістається нам тільки випадково, і найкраще дістається. Задарма. Правда, щоб так усе владнати, потрібна була безсторонність в братові Ото. Його засадою було трактувати людей, що заходили з нами в ближчі стосунки як рідкісні знахідки, виявлені під час мандрів. Він любив називати тих людей оптиматами натякаючи цим, що всі вони належать до аристократії цього світу і що кожен з них здатний віддати нам найкраще, що має. Він вважав людину за вмістилище дивовижного і визнавав за нею найвищі права, такі самі, як мають володарі цього світу. І справді, я бачив, що всі, хто опинявся біля нього, оживали, Наші рослина, яка прокидається від зимового сну. Не тому, що ставали краще, а що ставали більше самі собою. Лампуза, переїхавши до нас, відразу ж перебрала на себе господарство. Роботи вони ніби сама робилася, та й на не на не сиділа, склавши руки. Тим часом ми з Отто садили все суворо за правилами – вона висівала насіння бияк і давала бур'янові рости, як йому хочеться, а проте без великих зусиль збирала і насінні, і городини втричі більше за нас. Я не раз бачив, як вона, глузливо посміхаючись, розглядала на наших грядках овальні порцелянові таблички, на яких Отто чітко, як на етикетках, повиписував рід та вид. І тоді з рота в неї виглядав, мав бивень, єдиний великий передній зуб, який ще лишився. Хоч я, наслідуючи Еріо, називав її бабусею, вона зі мною говорила майже про самі лише господарські справи. І часто досить буркотливо, як говорять ключниці. на ім'я між нами ніколи не зринала. Незважаючи на це, мені було Порік розгадувати, що Лаурета другого вечора після тієї ночі на валу прийшла по мене, а проте саме тут стара виявила особливу привітність і швидко принесла вино, сморжі і солодке печиво, щоб прийняти гостю. Еріо давав мені природну радість батьківства і духовну втіху усиновлення. Нам подобалося його Тиха, уважна вдача. Всі діти мають звичку наслідувати те, що, як вони бачили, робили дорослі в їхньому маленькому світі. Тому й Еріо рано прихилився до рослин. Ми часто помічали, як він довго сидів на терасі, щоб не прогавити, якось-ось ось розквітне лілея. І коли вона розпукувалася, біг до бібліотеки, щоб потішити тією звісткою Отто. Так само він любив стояти рано вранці перед мармуровим басейном, у якому ми вирощували водяну троянду з ципангу. Її пуп'янок із ледь чутним звуком лопався від першого сонячного промені. У гербаріумі я також поставив для нього маленького стільчика. Він часто сидів там і спостерігав, як я працюю. І коли я відчував його тиху присутність біля себе, у мене перебувало снаги, ніби глибинний веселий вогник життя, що горів у його малому тілі, надавав речам нового освітлення. Мені здавалося, що тварини хотіли бути поблизу нього, бо завжди, коли я бачив його на городі, навколо нього кружляли червоні жучки, яких у народі звуть «сонечками», вони сідали йому на руки, гралися навколо його чубчика. Дивне було і те, що змії на лампузен поклик оточували казанець мерехтливим плетевом, а коли їх кликав Еріо, утворювали фігуру кружала із променями. Перший це помітив брат Отто. Отже, сталося так, що наше життя почали відбігати від тих планів, які ми існували. Скоро ми помітили, що це тільки пішло на краще нашій праці. 6. Ми приїхали сюди з наміром ґрунтовно взятися до вивчення рослин, а тому за давнім випробованим звичаєм найперше подбали про стан свого духу довели його до ладу правильним диханням і харчуванням. Як усе на цій землі, рослини також хочуть говорити до нас, але треба мати ясний розум, щоб збагнути їхню мову. Хай навіть у їхньому проростанні, цвітінні і зникненні ховається омана, якої не уникне жодне творіння. А, все ж дуже приємно вгадувати те незмінне, що закладене в глибині явища. Мистецтво так загострювати погляд Отто називає висмоктуванням часу. Хоч він і вважає, що чиста порожнеча по цей бік смерті недосяжна. Оселившись тут, ми помітили, що наша тема майже проти нашої волі розширилася. Ну, може, то особливе повітря, скиту – не дало нашим думкам нового напрямку, так як у чистому кисні вогонь горить рівніше і яскравіше. І вже через кілька тижнів після переселення я помітив, що речі змінилися. І спершу сприйняв ту зміну як ваду, бо й мова мене вже не задовольняла. Одного ранку, коли я глянув із тераси на Маріну, її вода здалася мені глибшою яскравішою. Наче я вперше дивився на неї з ясною головою. У такі хвилини я майже болісно відчував, що слово відокремлюється від явища, як лопається тва тива в надтонапнутому луці. Я побачив клапти крайдужної оболонки цього світу, і от тієї миті язик перестав служити мені так, як служив раніше. Але водночас у мені прокинулася нова чуйність. Як діти, коли світло повертається зредини їхніх очей назовні, хапають речі і обмацують їх руками, так і я шукав слів та образів, щоб схопити нове сяєво речей, яке сліпило мене. Я ніколи раніше і гадки не мав, що мова може завдавати такої муки, і все-таки я не тужив за колишнім безтурботним життям. Якщо ми уявляємо, що одного дня зможемо полетіти, то нам незграбний стрибок дорожчий, ніж певність протоптаного шляху. Мабуть, цим можна пояснити і запаморочі дні, яке часто опадала мене під час праці. Не раз буває, що на невідомій дорозі ми втрачаємо почуття відстані. Щастя, що зі мною був брат Отто, який обережно йшов вперед. Часто, коли мені треба було з'ясувати якесь слово, я з першому руці поспішав до нього вниз, і часто він із такою самою метою підіймався до мене в гербаріум. Любили ми також творити образи, які називали моделями, писали на аркушиках, Вільним розміром двоє-троє речень. Йшлося про те, щоб укласти в них скалки світової мозаїки, яку укладають камінь у металеву оправу. У моделях ми також виходили від рослини і завжди трималися їх далі. Таким чином ми описували речі і перетворення від піщини до мармурової скелі і від скороминущої секунди, до пори руку. Увечері ми сколювали докупи тяркушики І, прочитавши, спалювали у команку. Скоро ми відчули, як життя сприяє нашим студіям, Як у нас міцніє певність. Слово «Цар» і «Чарівник» одночасно ми мали перед собою великий приклад Ліннея, що з маршальським жезлом слова ступив у хаос тваринного й рослинного світу. І диво дивне, його влада над квітучими луками та над легіонами плазунів трехтіша за всі держави, завойовані мечем. Нас також підганяє до праці за його прикладом здогад, що в елементах панує лад. Бо ж людина в глибині душі відчуває потяг наслідувати своїм недолугим розумом творіння, як птах відчуває потяг мастити гніздо. А за наші зусилля нас потім стократ винагородило усвідомлення того, що і в випадковостях, і в неладі цього світу навічно закладені міра і правила. Підіймаючись у ми наближаємося до таємниці, схованої в поросі внизу. За кожним кроком, який ми долаємо в горах, міняється випадково лінія обрію, і якщо ми підіймемося досить високо, нас усюди, скільки осько сягає, оточуватиме рівне коло, яке обіцятиме нам вічність. Мабуть, те, що ми робили, було очнівськими вправами і читанням по складах. І все ж на душі в нас ставало веселіше, як і в кожного, хто на загрузу буднях. Край, край навколо Марини бачився не таким чудовим, а проте яснішим. More geometric. Дні збігали, як вода під високою греблею швидше і рвійніше. Часом, коли віяв західний вітер, у нас з'являлося передчуття втіхи і незатмареної радості. Та насамперед у нас трохи поменшало того страху, що відбирав спокій, німо в туман, який здіймається, зболіть каламути в наші почуття. Як сталося, що ми не занихали праці, коли старший лісничий здобув владу на наших теренах і поширився страх, у нас з'явилося перечуття радості, і від її сяєва примари щезли.